Eluiar Fundazioaren eskutik, zientzia kontuak. Kaixo ongeot horreik, quark saiora Eluiar Fundazioak zientziari buruz egiten duen irratsaio jo honetara. Zuekin, Guillermo Roa. hor bidaia bat proposatzen dizuegu Hegoafrikara, ez da toste Hegoafrikara ez dago gaizki, ez da, ez? Baina ez bakarrik Hegoafrikaraino, gainera denboran atzera eingo dugu bidaia, Et, ba batezer ikusteko garai bateko gizakiek nolako teknologia egiten zuten edo zer dakigun haie egiten zuten ari buruz, eta ez bakarrik hori, teknologia hori aurkitzeak edo izateak, zer esaten digun haien ahalmen kognitiboari buruz, intelektualari buruz. Eta horri buruz hitzea diteko Elhuyar Fundazioako dibulgatzaileetako gurekin Ana Galarraga. Anarekin izango gara ointxe bertan. Bigintzia aldizkari ezagunenek, Nature-reketa eta ba armen teknologian oinarritutako arkeologia ikerketa ban argitaratu dute. Eta lan horiek komentatzeko eta horren atzean dagoena komentatzeko, gobidatu dugu Ana Galarraga, elu jasundazeko, Ana. Kaixo, ongit Kaixo. Beti-beti-beti egiten beti, beti, dugu referentzia, nature, science... Eh, bueno, ez dira aldizkari bakarrak, baina, baina referentzia bada guretzat ez. Eta justu, eh, azken aldian gertatzen zaigu, bietan argitaratzen dituztela gai bereko edo bere txuko, eh, artikuluak eta hola, eta, claro, bihurtzen da hori batean sekulako jartzen duen zerbait, ez? Kaso honetan, armagintza eta arkeologia. Bai, bai badiru dileia txiki bat edo bat dutela bereien artian, edo hori iruitzen zaigu baintzat kanpoti begiratuta, izan ere, bai. egia da askotan tokatzen da ba antzeko gai inguruan... Bai, ikerketa oso, oso potenteak argitaratzea, eta bai, bat hau ez zehari lagundu egiten dio gure, gure ikuspuntutik. Mm -hmm, ba, eres, zukartu dituzu, mm -hmm. bi lan horiek astertu dituzu, elkar batu egin dituzu nola esateko, eta konklusio politak atera armagintza, bueno, batetik dago, no, zer aurkituten, nun aurkituten eta betiko gauzak nolabide esateko, baino bestea da horren interpretazioa, ez? Bai, eta bilak bastante urruti jundia e, interpretazio horretan edo ondorioetan eta horrek ematen du pixkat, ba pista senbaterainok garrantzia daukan. Hori, hain aztarna, ez dakit, chiquitan kasu honetan arrisko uh -huh. e, punta batzuetatik an gero zeirakurketa egiten den ba haiek egin zituzten gizataldeak nola bizi ziren eta nolakoak ziren eta haien garunak nola funtzionatzen zuten eta hori da guri atentzio ematen diguna Bai hori da e... Aipatu behar dugu zer diren bi Bye. kerketa horiek. Neitxur alizkarian adibidez, eh, argitaratu duten ikerketaz justo orain esan dezuna ez. Diala, eh, bueno, gezi batzuetako, edo ustez gezi batzuetako puntak, arrizkoak, noski, punta bakarrik argitu dute, Egoafrikan eta datazioa da duela Iruro gita maika, mila urtekoa. Hori zer da, asko gutxi. Bai, asko da, asko da. uste zutena, baino helenagokoak dira punta hauek, eta bai dia, arrizko esafla batzuk, uh -huh. ezpalo batzuk, harri haundiago batetik ateratako ezpalak, eta e, deskribatu dute oso ondo ze teknologiara erabiltzen zuten ezpaloiek lortzeko eta bueno hor ba, kontatzen dute bat, prozesu bat zela denboran er, planifikatu egin behartzena eta hainbat pauso jarraian egitea eskatzen zuena eta horiek dira ba adibidez eh bat lortu eta garraiatzea ura tratatzen zuten zutan, ordoan sua egin eta zu horretarako egurra lortu beraz gero sutan erre harriaren muina prestatu hortik ezpalakatera eta Azkenean, ba, ezpaloiek edo xafla hoiek landu eta behar zuten itxura eman, gero geziari, geziaren makijari lotzeko alegia, are eta teknologia gehiago. Ma mm -hmm. Makija lortu gezia egiteko, erretxineen bidez, eta sokeak eta egin eta horren bidez er elkartu eta ar arkoa ere egin. Ordun hor, teknologia asko dago. Eta frogatu Dutene izan da, duela irurogeita maika mila urtetik eta amar urteko tarte batean, gai izan zirela teknologia horri eusteko eta transmititzeko teknologia horri belaunaldiz belaunaldi. Horrek esan nahi du, garunen ez bakarrik planifikatzeko almena zutela, baizik eta komunikazioa almenare bai, urdan mintzaira garatuta zutela. Hmm. Ordeznaido hori da, eh, almen teknologikoa dagoela, güela, baina almen garuneko almena ere bai, intelektuala ere bai, ez, eta komunikatzekoa eta. Hori da. Bai. Eta horrek eran zuten dio, ba, aspalditikan dagoen e, eztabaida bati. Izan ere, badaude bi joera edo bi hipotesi, ba, gure almena kedo noizkaratu gure garunak nolakoak egin ziren gaur egun direnak bezelakoak. Eta batzuek uste dute Pixkanaka homo sapiens azaldutzenetik edo, garatzen joan dela eta almenak handitzen, moldatzen eta gaur egun garen bezelakoak izatera iritsi garela, denboraren poderioz. Eta beste hipotesiak berriz izaten du. ez ez, homo sapiensza sortu zeetik eta berez, baiaabazelagai gaur egun dauzkagun gaitasun hoiek guztiak izateko eta erakusteko. Eta honek, E, gezien aurkikuntza honek eta horrela interpretatuta beintzat, ba horren alde egingo luke. Hiru duela Irugitamaika mila urte ja gai ziren hori guztia egiteko, Guk aur egun ba, dakagun gaitasun berberak zituzten beraz. Mm -hmm. Duela hiru gaita maika mila orte, denbora asko da, baina askoz gehiago da beste bigarren ikerketan saien saldizkarien argitaratu duen en, duten ikerketan aurkitu dituzten tresnen adina, edo nola baita esateko ez. E, aurkitu dute baitare, e, guafrikan, ez? E, baita, oso eta, gertu, bata e, beste gandik. Lantzen puntak edo, e, bueno, e, kasontan ez diak ez diak, baizik pixka eta pixkata hundiagoa dira, e, lantzen bai. puntak, baina e, arrituta gildu naiz duela bost, e, bosteun mila urtekoak. Bai. Lehen haipatu duguna, baino 6 azpi sorti aldiz gehiago. Bai, bai, bai, bai. Bai, eta bai, asko zaundiagoak dira, eta uste dute lantzen puntak zirela. Eta, hauek, e, claro dira, orain arte topatu izan direnak edo topatu dituzten lantzen arrastuak, baino berreun mila urte zarragoak. Mhm. Uh -huh. Orduan, ba, orain arte, ba, bai sapiensak eta bai neandertalak ikusi da, ba, bai etzera biltzen zutela lanzen teknologia, ba honek are atzera goera maten gaitu. Gara ba, honetan, ez dago, ez da, oez, sapiensik, ez neandertalik, ez. eta ez darras, ja. bueno ez darras, ez dut. Bai, bazeuden, baina, <laughs> ba bai, baina haien arbasoak zeuden. Eta horregatik usten dute, gara jare, gaiara, gai, oi, barkatu araigatik eta lekuagatik ba, homo geilerbergensis ez bai, ezandarzula. Baia, hemen da. erronka duzu eta. Gutxi gorabera. Eta horrek, orduan, ba, zer esan nahi du eta hemen ondorio degarriena, ez leengo kasuan bezela, ba hipotesi bati indartzen bazun. Hau da homo sapiens askieratik anzekala, ba gaur egunditugun almenak, kasu honetan ondorio estatu dutena da jele berriken zezak zeukala hau egiteko gaitasuna, lantzak egiteko gaitasuna, eta gaitasun hori, eta e, trebezia horretazkan, teknologia hori, uh -huh. eredatuzutela bai sapienzak eta baita ere. Alegia, espezia aldatuko zen, evoluzionatuko zuen, baina teknologia horrek irauten du, ez? Hori da. Hori aldaketa horretan ere, ez? Bai, bai. Eta... Hori da atera duten ondorioa Eta ondorio hori ateratzeko, hori, oinarritu dira azkenean, ba, Harri asko dira, punta asko, oso eman korraango eh, zea, arkeologia ere mua. eta askoz besteak baino zabarragoak edo ikusten dira. Hm. Begi huitxe ere edo zeinek ezerrez esan gabe zango luke, aspalikoa oako, direla eo ala diru dite. Zut ez dute zertan izan, klaro. Baina, bai, Ba, ba, handiagoak gutxiago latuta daude, teknika ere errazagoa da, berez, baina bueno, lehen esan da bezala gero hori, makil bati eh, okierten bati lotu behar zitzaion eta hori guztiak egiteko gai zen, ba hori, neandertalen eta zapin zen, arba zuura. Bantzatzen ari nahiz, zer responsabilitatea eukiko zuen, hori egintzuen gizonak berak edo, edo gizakik berak edo, gizonak edo, edo emakumea zen nola bait karo zuten teknologia gutxi horretan horren ba, ez dakit nola esan e, gauza erabil, benetan erabilgarri bat lortu behartuen eta gure gana iritsi da nik esango gero ez dakit kasualidades den edo kondizioengatik eta hola Dai. Baina bezirauteko horrelako zerbait behar dute, esan, ez bautea alakorik egiten, mm, bezirautea zaila izanua. Ez bakarri bezirauteko, espezia bera ba, evoluzionatzeko, eta e, gerora ba, beste espezie batzuk, eta agertzeko, ezinbestekoak dira, ibidez, ba, kasu honetan e, janaria, ez? Eta janaria hori izatea proteinatana beratxa alegia, eizatu egin behar zuten. Horrek eskatzen du baitare, ba inguru mena ondo ezagutzea, beste espezieen jokabideak eta aztertu eta oi, ba, norberaren trebeziei ateratzea abantaiak eta horre guztiak eskatzen du ba, hori. eizerako zena izango dieguna animaliei ba, pertsonetan ne. ere, gizakietan gara jartan. Ba, besteko ere erabiliko zitusten edo ez? Baina, baina, bai, eta ah, populazio bat eta beste talde baten aurkako borroketan eta horrela. Bai. Horri komentatu nahi nun, ze bai. ez bueno, duk egitatzitako artikulu bat, e, bueno, e, izen burua jarri zua armagintza gure espeziaren eta gure arbasoren almenen adirazle bai. e, interesgarria baino bat ere armagintza horrelako artikulu batean hitzak berak ba bueno adiraztarria da, ez? E. Armak dia, claro. Bai, bai, bai, bai. Eta adibidez, len aipatu dugun ikerketa gura, ba 100.000an horretan ikerketaren bukaeran, artikuluaren bukaeran, Naturen azaldutak horretan jartzen du Ba, gezi hoieke egiteko almena bakarriztuen sapiensak, eta neandertalak lantzak, baino arma garatuago horik etzunera giltzen. Horren horrek abantai handi eman zion sapiensari ba, afrikatik atera eta zabaltzen juntzen eta neandertalekin topo egiten. Horretaraino, iritsi dira. Ordun bai, arma gintzak ez dakazan lantzadik, bueno, e, baina... Garrantzion diga dauka, eta nahi nuke e, bukatzeko erreferentzia egin esan duzun gauzetako bati, eta da gizonezkoak edo makumezkoak otteziren arma hauek lantzen zituztenak. Arrastari dugu. Eta honetan ez, baina egia da, gero eta gehiago, e, ari, ari direla horretan arreta jartzen. Ze, esan dugun bezala haue guztiak interpretazioak dira. Eta orduan, bueno, abiatzen dira, ba, dauzkagun aurriritze dietatik eta jakintzetatik. Eta orain arte, ba, lan banak eta tipiko-topiko bat edo egiten zuten, ba, lehen gotaldeek gozituzten lanenak eta hor ba, genero edo sexoen banaketa eta bat aurrikusten zen eta horrekin jokatzen zen. Baina Kasu batzuetan, zalantzak sortu dira eta hori ere ari dira ikertzen. Ez da honen kasua, eh? Baina, uh -huh. adibidez margoen kasuetan, eh, ba, eskuaren horriazin izango zen, hori eh, lako gauzak eta aztertuta, edo zenbateko indarra beharko zen, ba, bueno, ondorioak ateratzen saiatzen uh -huh. ari dira. Uh -huh. Arri gari ari <risa> Harri, harriak. Benetan, ba oso interenarria nagalarraga, helbihaztun datziko dugu batzani, askarrik asko gurekin ezateagatik, eta hurren arte. Ba askarrik asko zuei hurren artea io. Zuekin badakizue, eh? datorren astean ere, astero, astero bezala, ba izango ditugu zientzia kontuak. Hemen, irrati honetan, noski, eta nahizan ezkero, abi webune ditugu aukeren bata irubikotz.zientzia.net weborria, eta beste aldizkaria webunea. Ba, bertan, edo ementxe bertan, zuen zai gaude. Datorren aste arte, ondo izan, agur,